היפופוטן! גריפין היקר, שמחתי לקבל את מכתבך האחרון. אני מתגעגעת וחושבת עליך המון. הריח על הקר עוד לא נמוג מאז שהיית אצלי. באהבה, אסנת. אסנת היקרה, שמחתי ששמחת לקבל את מכתבי. ספרי לי עוד על עצמך. הכנתי פה טופס. השלימי במקומות הריקים את התשובות. מה את הכי אוהבת לעשות? יופי, גם אני. מה את חושבת, אסת חלונה? שלי יותר גדול. רוצה להיפגש איתי שוב? אני אשמח. אגב, אני בחור מסורתי. אצלי זה מסורת לשכב בפגישה השנייה. באהבה, גריפין. גריפין יקר, למה הפסקת לכתוב אליי? הרי אח שלך עדיין לא נמוג מהקר. אתמול קניתי לך מתנה. אני לא אגלה לך, כי זאת הפתעה. אגב, יש לך כבר שואב אבק ניתן לרכב? מה? הבוקר חשבתי עליך, אז קניתי לך עוד מתנה קטנה וסודית באמת. אגב, יש לך סוכריות קופצות? מה? עדיין לא קיבלתי את מכתבך. מה קרה? הורעלת? תחפו אותך לבור. דייגי, שביך חכה ונתקלח בעפעף? למה את לא כותבת? אני בינתיים יוצא עם בחורה אחרת. יותר מעניינת ממך פי אלף. וגם מחליפה מצעים, לא כמו מישהי שאני מכיר פה, שמאריך חכריות. חוץ מזה יש היום אימייל ובכלל לא צריך את המכתבים שלך. אילו רק יכולתי לבטל את התיבת דואר שלי. ביי. גריפין. גריפין יקירי, אני מודאגת, ראיתי השבוע סרט, האיש שנעלם. אולי נעלמת? ראיתי גם תוכנית, ספינת אהבה. אולי הפכת לקברניט? ראיתי גם סרט, קפה בגדד. אולי נשפך עליך קפה רותח? אני שולחת לך שערה שלי. שבוע הבא אני ציפורן. ככה כל פעם אשלח לך חלק ממני. עד שבסוף אעבור כול ילך דרך הדואר, ונחסוך כרטיס סיסה. באהבה, אוסנת. אוסנת, תשמעי, לא שמעתי ממך כבר המון זמן, והאמת שנמאס זה ממש בזבוז דפים המכתבים האלה את הנייר הזה יכולתי לתת לרעבים באתיופיה גם היו אוכלים את הנייר בכיף בצעדים המיותרים הלוך ושוב, הלוך ושוב מתיבת הדואר הייתי יכול לדרוך ענבים ביקב ולהפיק יין משובח עם הרוק שאיתו אני מרטיב את הבול יכולתי להפוך עשרות דפים בספר הטלפונים עם הרפיל של העט הייתי יכול לכתוב על הקיר של השירותים בתחנה המרכזית שאני שם כל ערב בשמונה <laughs> את... לא צריך אותה שלך? גריפמן uh, נ"ב שמתי מדבקה על תיבת הדואר. אם זה מאוסנת, נא לזרוק, והוספתי חץ עד לפח. גריפין, אני חושבת שזאת חוצפה ממדרגה ראשונה שאין כדוגמתה, שלא ייתכן שלא מהעולם הזה בלתי נסבלת שאתה לא עונה לי על המכתבים. מבחינתי, עד כאן, הגיעו מים עד נפש. אני את שלי עשיתי, והפעם זה על באמת. עד כאן בחצי היום, אנחנו גמרנו. שלום. אוסנת וגריפין העיקריים, שמי סומסום. ואני כבר הרבה זמן מקבל בטעות את המכתבים של שניכם. אני אוסף אותם, זה תחביב שלי. <laughs> אבל עכשיו כשהפסקתם להתכתב, הלך לי את כל התחביב. אז, אז, אז אני שולח לכם את כל המכתבים שהצטברו אצלי בחודשים האחרונים. אני גם אוסיף לכם מנוי לעיתון הצפרדע. לחצי שנה. ליזרעות סום סום אוהב. גריפין היקר, שמחתי לדעת שהכל פריי... מה? פרי... מה מה? גריפין? כן, סוף סוף אני מקבל את המכתבים שלך. יופי. את מקבלת את שלי? כן. מעולה. אוסנת? מה? למה? למה מה? למה מה את חושבת שזה מעניין אותי? שלך, גריפין. אוסנת? מה? את רואה חור במצח שלי? לא. אז למה את מזיינת לי את השכל? מה? שלך, גריפין. אוסנת? מה? אבא שלך ארומקו? לא. אבא שלך ארומקו לא? שלך, גריפין. אוסנת? מה? אמא, בתחת של רוחמה. אל תעני לי. שלך, גריפין. אסנת? מה? פומפה. אוהב תמיד? גריפים. היפופוטם? אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, היפופוטם.co.il